فتقبل ربه بقبولنا سنوان بتهنباتنا سنوى كفنا زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب واجد عندها لسققاريا مريم ونالك هذا قالت ومن عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير عسابا هناك ذا ذكريا ربه قال بها بلي من لذلك ذريات طيبة إنك سميع الدعاء فناذته الملائكة هو قائم يسل في المحراب أن الله يبشرك بأحياء مصدقا بكلمات من الله وسيده وعسوره ونبيا من الصالحين قال رب أن لا يكون لي غلام وقد بلغني الكبر ومرأتي عقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قالاتك لا تكلم الناس سلاثة أيام إلا رمزا وذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والبكار وإذ قالت الملائكة سوره ال عمران اول ایسه کې درشپېتا یاتون او پای کې اسباد توحید چاله یو دې فضات او صفات کې او غدره بابونه اول باب کې شپک خبرې وي هغه فصل بیان شوی داود او توحید پاره یې دلیل یرا جواب د شبیذ نه سواراو مؤمنانو ته په وخت د تکلیف کې دعا امال او, او دولت د کامیابي سيزنه دي او شپګم تجديد من دنيا او ترغيب ال اخره د دې زينه دويم باب اتلسم ايات نه تر شپګشت مايات پورې او په د شپګو خبرو بیان یو خبره داوته توحيد بیا بزه صرف یو یو خبره کوم حاضر بابونو کې د شپګ خبره یاد لري يو داوته توحيد پغه دله دریم جواب د شوبیده نسواراو چې دا لفظ د ابن د ځانه نسواراو در نه کړې بغ يم بینهم دریم صداقت د پیغمبر باندې نقطه حا چلشتی نی دے. او سلورم پلیتی پالیتي داری کتاب او چان بیا او حق برس به وجل او پنزم حال د يهودو د الله د کتاب نه ایراس کول او شپغم تغویض یره د شاہد الله بیان کی اللہ ده خبره شادت پماند بیان سره تفسیر ماوردی وای پماند فیصله سره پماند حکم سره حکم کی اللہ بیان کی اللہ بیان القران کی اشرف علی تانیم په تفسیر د سوره مزمل مالاک کړي شهیدن معنا بتلانه والا بیان کہ اللہ انہو یقینا شاندہ دے نشترِ بلاجت پرکولوالا بغیر د الله نام یو شہادت په توحید دے دلتا زیم شہادت دے پا صداقت دو قرآن صورتِ نساء یوصل شپکش پیت آیات کے ایک سو چیا ساٹھ نمبر آیات تو صورتِ مائدی ہو گو رہی لیکن اللہ ایک سو چیا نمبر آیات لَاكِنِ اللَّهُ يَشَهَدُ بِمَا عَنْزَلَ إِلَيْكَ عَنْزَلَهُ بِعِلْمِ وَالْمَلَائِكَةُ يَشَهَدُونَ اللہ بیان کئی چدا کتاب دارشتی نی دے صداقت دا پیغمبر بانک دا گواہی صداقت دا پیغمبر بانک گواہی سور تیرات آخری آیات دو سلویخ آیات دے دری سلویخ تریاجی آیات دله پارا شاادت بر ررسله قولولهنا کفرله تم مرسله پ غمبرو کافر وی پ غمبرهته پیغمبر غمبر نه دځانئ وا کفابلله شید دبینیو بیننو کوم کافرې الله ګوا زما استستا منځ کې الله زما استستاسو په منځ کې ګواې چې زه پې غمبرې ما تا تاتهتونمولا نئ واته سکوممتې ما ته یا مولاو یاد وي ځکه الله دین بیانوم د الله کتاب او الله و چې څو زماده توحید مسلې بیان کړي و اولو علم دي او سلورم شهادت با و قیامت باندې ويستنبیو نکاحک نو قل ای ور ربی انه لا قسرت یونس 35 استمایا ته لدا شهادت په مقاصد اربعه قران ذکر کړي پخپل الله شهادت کړې ده قسمونه کړې دي چې توحید مې دی رښتیا پیغمبر مې دی رښتیا او کتاب مې دی رښتیا قیامت براوغله ما الله په دې گواهیانه کړې لري او قسمونه کړېږي غا او بیان کوي الله فر او بیان کوي فرشتي دلیل نقلي واولل علم او بیان کوي خاوندان د علم علمي چاته عالم ا چاته چا عالم وی چاغ وی لا اله الاهو بیان د خبره کوي چاچ بیان د لا اله الاهو او کو تا د اش عالم دا شالما کتا د خلک ایر تا د جیوې لري و ما قران وی لري ما تعالی عالم وی لري چې څوک بیان د دې مسلې کوي ما لا درجه را کړی ولذین اوت العلم درجات اللہ اولا درجی ورکری چا دی من صلی بیانو کو رد رسو ماتو کو تیو درجو ماری درجی اللہ مال راک کری دیوے وولی العلم قائمہ بالقص اولا را گواہی داریو بالقص پہ انصاف وولا را دا گواہی دا ہر گواہ پہ انصاف, انصاف گواہی دا, دا چاہوے لا الہا اللہ, اللہ نشترے بالآجد پرکول والا بغیر دی اللہ نام اغالب او حکمت والا دی دمه خبره جواب د شبي د نسواراو چې دا الله فرض د سن په انجیل کې يا بنې يا نشتا او کشته وي نودابغيم بینهم د ځان نه سواراو د نه کړې بشک دینی نه منزوره په نس د الله اسلام دی او ګره په ديني اسلام کې چې کم کارونه دی نو هغه با کې په ديني اسلام کې دا نشتا چې صلی الله سلام ته رمضان شي وی او لیا ته رمضان شي وی دین اسلام کې دا څو غنښو خوده لې ومقتن فلذینو تل کتاب ومي يب تغير الاسلام دينا د دی دین اسلام نه علاوه بل طریقه نه منزوري او کو څوک کې نوغه جاهل له اف حکم الجاهلیت يبغون دای فیصله جاہلیت دی لټې پوش ان الدين عند الله الاسلام بشک ديني منزوره ديني مقوله فنزا الله ديني اسلام دي سوره ادیان چوغه منسوخ شوې دي ناسخو له قران او ديني اسلام ګرځېدلې او اختلاف نه کړیا کسانو څول کړې جوړې کتاب مگر فزاینا شړای د سشي سیوتی د علم معنا کړي دا التقان کې ال علم د قران راغې او بیام م د خلاف کوي د دا خلاف کوي بغي يم بینوم د وجد زدنا په خپل میس کې دا پورس ته سره الګه د خو قران وې مسله د قران نه بیانې دلایل د قران یې نه مله ټیک د خدای لګ لګ لیکسري د لیک تشدد کوي دا تشدد به دینی وي نو ابراهيم عليه السلام هغه سوې لار تووی انی اراکا و قومکا ازوالال مبین ولیغا تشدد گو دارنگی قوم تووی یرا که قرآن و سنت تشدد وی لو کانا تشدیداً بیانو کتابی و ازار قول من نبی محمدی که قرآن و سنت بیانو تشدیدا سختی وی تو ف اني بهمد الله ربي مشددون نزوب فحمد الله الی مشدد ما بیا حضرت سختی کوم بیا قران او سنت سو بیانینه ودا سختی کئ حلم و شهود نو شدو کلمشدی تول جمش اتفاق و کئ مشورې و کئ شدا یود مشدد زب په دې باندې کلک ولاله ما نبر یم بینوم دغه زدن په حضرت د عناد د بقرہ کیم تیرشیو باغ یم بینہم لو فباو بغضب علی غضب وګوره بیا بغضب مړشی وذری بات علیہ الذله والمسکنا و من یکفر بیاات اللہ شاش کفر کو پایات د اللہ شورا 14 نمبر آیات کی بوم راشی باغ یم بینو ما شرع الکوم من الدین ما وسابہم روحا والذی یوحینا الیہ کما وسی نبی هو ما تفرق الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغيما بينهم بغيما بينهم ذت کی عزت که عزت ولق قسم وعدا مثلا حق نه دا وی قسم دې چې ده هم لا دې کنه لږه کنه دا کنه کنه دا کنه پکې سشو فورو د کتاب نو د الله د کتاب سر د بغوزو او چاچا کو ورکو پایاتو نو د الله بهشکه الله دې زره حساب وله زره حساب به سره کوي وفائن حاضرې ما خبره نقطه په صداقت د پیغمبره او پاین کده ځای لکه پیغمبره تاسو را هو اسلم تو اخلصت وعمل لله ما خالص کړی خپل عمل الله ته خپل عمل ته خالص کوم یا ما خالص کړی دې خپل ځان الله ته او آسو چه زما چې ما بسوک را روان دی اغم ځان خاص کرے یوسف یوسل اتم کے براجی خلاجی سبیری ادویل اللہ علا بصیرتن انا متبان آسو چه ما پسی ومنتبان او آسو چه ما پسیش را روان اغم تابیدی زمان و آیا کسانو تا چه ورکنیشو دی کتاب و علماو تا اوو آیا وال <سؤال> امین میاں نتا مولانو تا ومیاں نتوا او اسلم تم آیتا سو غالکی خودن حکم دا اللہ تاوی کمولایم دا اللہ حکمو منا اسی زانت مولی سے بے تا دا اللہ حکم منا نلے دے چھ کتاب بیان کا امیتو آیا نکد غالکی خدا نتاخید بلارم ممی او کدد واولی دل شکه خاص په پتادی دل سول والله بصير بالعباد الله دې لذن کې و خل بندگانو عليك البدا پتہ رسولي و پم باندې منل دي عليك الحساب ان الذين اصلور ما خبره پليتي د ال کتاب او انبياء حق پر وسوجل د الله او د انبياء عليهم السلام به جرم حق بقره کې ویلو بغیر د جرم نه سجرمه نو انبياء وجل حيو سحر لانه کلاشه حدیث کی راضی دولس پیغمبران یو سار کی وجلو بن اسرائيلو دولت لوی ظالمانو و او یا وازی انبیانو و یقتلون الذین یامرون بالقیس او جن کسان چې حکم کوي په توحید به الله د خلقونه چا چې د توحید اواس کړي غوژنې رغړه وڅینه کډې د حق پرز ملک دی وجل او پوغان وجلو من الله د خلقونه او اودا وجل وی ولی ومان قوم منم الا یومنون بالل عزیز الحمید بروج اتمات کمل مخه تایداد رالولو زیره اور قاعده باذاب دناک چې برباد شي وی دا مال د دنیا که اخرت که د کوم خلکو عمل برباد وي چې شرکی کړيغه خو خود برباد دی چې کفر کړيغه خود برباد دی دلته کم خلک ذکر کا چان بیا وجینی حق پورس وجینی د وجد ایمان نه چچا حق پرسبانی आवाज او گزارو کو ملک نو د انسان ټول عمل تبا او برباد دي دنیا واخرت کې نو ول عمل تبا کړو نه پرسه سے اورو کو مرید تعلق اداو وجه نه ادا ختم کای ها نو عمل تبا کزالا ولا دنیا کې عمل تبا محرومه شو د الله د رحمت او دنیا کې اثر د عمل ختم شو پاکیر کیس پا لاسانل وما لهم من ناسرین او نبو دیل رسو کیم دادیم دا مرتض عمل تبا دے خلاب دا پیغمبر دا عمل تبا دے پیغمبر پوری طوقی کئی دا غا عمل تبا دے آ, آ, دارنگی دا, دا مشرک عمل برباد دے د کافر عمل برباد دے اعراض دا قرآن نه کئی دا عمل برباد دے د پیغمبر د خلاف کئ د غلط او خلق سره تعلق ساتی داغه عمل برباد دي روده ټول قران ذکر کئ پنځمه خبره ایراس کئ د الله د کتابو روگرداني علی کتاب آیاتونو ګره کسانو تا چور کړي شو لګي صدا د الله د کتاب لګوند میلاو دي او د الله کتاب یودونا شراب بلې شو دي الی کتاب الله د الله کتاب ته لیدو پادا چ فیصلو غدا تیمنز بیا اولیو د لذینا اولیو ودلا لووندو له کتاب ملاو شبیا اوړي واه مو رضون او دې راز کوونکی د الله دې کتاب نام ځاځکه یې راز کې چې بشکره دی وای لن تمسن ننار چرې مون ته و او چرې وب نلسی ګم ته او الا ایام موجودات مگر یو سورہ دې یا سلويخ یا وو بقرہ کې مون بیان کړو سلويختی نو سلويخ راز به عذاب بیا بنې ځکه سلويختی اوګه به عذاب نه دغه رسوبې خیرات نه کوي کنه سلوخته یې پورې کوي رضا د یهودو یاد نه سواره او پلیتی دا او دوه ککلې دایله پدین خپل کې آ کاو نو چې د جوړې د ځان نام شپګه ما خبره داخیره دا څنګه عادتوي کله چې راځم وګمږم دایله هغه رستا چې شکه نشي سره پای کی او پور به ورګي یاری اونف سا چې د کوم عمل کړي وه حمله یوزلمون او په دې او نکلی شي شبک خبرې په دې دویم باب کې بیان شوې وځرېم باب وقل اللهم مالک الملک دې درین ندرېم باب تر اخر دې سي پوري او په دې کې بیان د شپږو خبرو یو خبره د دعوت توحید هوا اللهم ای الله مالک المتبات شاه د بادشاہانو ته ټول ملکا ورکه بادشاہي ملک بادشاہ د دنیا شاله چکو جسته د دې کې د اللهم و اضافه اصل کې څنګه یا الله نو چه یا اللہو نو یا حرف ندا حضب شوا او داغی پا ایوز کی پاخر کې میمی مشدد رو, رو شو دا میمی مشددو دا داغیہ پا جے کے رو, رو شو او دا خبر سیزے کندا چه حضب کی گی یو جے کی او رولے کی گی بل جے ویوام دی یو جے او دب دی خیری دی بل ری نه نا, نا دا نه دا سیزے. اصل کې قانون دا عربی دا ده چې الله هم کلا کلا د امم او د یا چې څوک وي کلا داږي په یوسته نو د امم او دیا یا مناسبت نشته کیږي بل په یوسته راځي اصل کې دا امم می مشدد ولې شوي داغه جمله نه کلا کلا جمله نه تعبیر کیږي په حرف سره جمله د پاره د اختصار هغه جملې جملہ حذف شي او دغه په ذبانې یو حرف راشي دا په اصل کې دغه شو یا الله التجو الیک اے الله زجلا فرياد کوم تا یا الله دا تعبیر د ال ساق نه کوي فردا او یا الله التجو جمله شو اے اللہ ز تا صرفه وس کې ګما تا سره جوړ تي ګما څنګه جوړ تي ګما چې دا دوال شوندی د یو بل سره جوړ تي دی رضا الله تاسو دا دس جوړ تي ګما لود جملې نه تعبیر کړه پس سر کئ په حرف سره کئ نو د اممي مشدغه جملې په وس کې دا غلې و کلام دا شو یا الله التجو الیک اے الله زجوږتي ګم تا سره څنګه زجوږتي ګمه لکه څنګه چې دا شونده د بلې شونې سره زجوږتي ګي اللهم م م قوم می سره نو ځکه دا مې ورولغه لکه دا جملې نه لکه لبیک اجي سې وای کنه لبیک اللهم لبیک زالا زجوږتي ګم تاسو کور سره دا نه چياله حذف نداء یوږه کی حذف او دا پیوژ کی مم د میمو د دې سمو مناسبت ده حذف یوږه کیږي او پیوژ بلځه کی روانه کیږي ها گزار کیږي په پاکستان کې ها اوډب کیږي په هندستان کې دا هوځي دا باید خبره ده دا, خبر دا, دا معنا ته اللهم یا الله مالک المسبط صاحب بادشاہ وروکه با سړی دنیا او دیم دا شوی ها معارفه چې مکرر شي نوعین اولى ګرځي تو اتل ملک منتشا مالک الملکی نو تو اتل ملک بیا معرفه معرفه چې یو ذکر شي او مکرر بیا نوعین اولى چې کم اولو نو دویم زلاغه معنی رازی بو بیا او چې نکرا مکرر ذکر شي نو بیا عین اولى نه په بل معنی سره بیا راځي مشدا معنا د عربی ها دا کُلیندا دا اکثریدا دا جزیدا اصل معنا دا دا چې کله کلام معرفه مکرر ذکر شي او عین اولانی په بل معنی سره او کوته وې چې نه عین اولا وی د اولی معنی سره بیام دوبارم راځي لبیا بادمانه کې مالک الملک ای الله تبا بادشاہ او بادشاہ حال وی نور کې ته فل بادشاہي هغه چاته چې خو به خدا مالکه معرفه مکرر شي نو عین اولى نو فل بادشاہي الله بادشاہ او تورکي نو فل بادشاہي الله اورکي نا اكله کلا معرفه ده نهب قاعده دادا چې مکرر شي نعین اولا نه په پلی مانی سره جی مانا دا شوط اے اللہ تَا باتشاہ دا بابتشاہان دا دنیا طوت الملک ورکی باتشاہ دا دنیا باتشاہ د دنیا ورکی خدا نه ورکی تا باتشاہ دا دنیا اغاچھن cafe وہ غجستا و تنزیع الملک اوغلی باتشاہ دنیا د thank cafe کہ وہ غجستا و توعز من تشا و تضل من تشا چال عزت منډور من او چال ذلیلہ کې چې خوګه جستام عزت مندی په سمې لاویږي او ذلت تو عز منتشا او بلدا الله چې څوک ستا شو هغه ته عزت منکو او ذلیلہ کې او څوک غجستا بل ماسی یا په ګناہ چې څوک ګناګار شو بدمل شو نو هغه شو ذلیلہ هغه څوک تابدار شو هغه شي عزت من او دمانه نوړې باندې ماورت کی بیا دې کنا خیر صاحب لاس کدم پیدا پیدا غسال لاس کدا نو شروبه بل لاس کی منګویلو بیا دې کل خیر و شر یو ذکر کوي بل فقیاس کوي بیا دې کل خیر و شر انقاله به شکته پايو قدرت والا اوس په دې دلایل پیش کوي په دې طول جلللا د نکهش په لرا په نهاره پورسکه او طول جنات او د نکه روزن لرا پشپکه څنګه د نکه وګورا د شپې سېسا پرسکې د نشی او د ورځې سېسا پشپکه د نشی لکه اوس چې ک مشپلا نو د غزي سوا پشپکه د نشه ویوا د شپو د شویوا د ورځې د شویوا روان دي ندی کی برورو اغاد در د دشپیسا آب ارسک دن نکی گی رز بوگ دیگی شپابا دا مانا لندی دل او جات دل تخرج الحی من المیت او باسی تا جوندے تا منلا منلا جوندے جو اوباسی سنگے اوباسی وے تخرج الحی من المیت اوباسی جوندے دا منلا منلا سنگے اوباسی ملے اگئینا جوندے بچے اوباسی د ملو اوبونا جونده بچه پیدا شي نطفه ملا را کنا او دا اغیر جونده بچه پیدا شي و تخرجو من الحی او بیا خا و تخرجو المیتا من الحی او باسطه مل دا جوندینا و باسطه ملا اگی دا جونده چرگنا و باسطه ملیوبا دا جوندی انساننا دا مانم ابن کسی نور گئی اسلمان زمنګ د شیخ دادہ توخرجل حیه من المیت اباست موحد من المیت د مشرکنا مشرکنا موحد الله پیدا کی لکه چې د اعظم نه ابراهیم علی سلام پیدا پلار بل مشرک ازي موحد توخرجل میته من الحی او باست مشرک د واحد ਨਾਲ کچکنان د چانه پیدا کړ د نوح علی السلام نام یو باسه عالم د جاهل له او باسه د عالم نام پلار عالمي زوي ته جاهل پیداشي زوي جاهلي او پلار د او با زوي جاهلي او پلار عالموي او کله عکسوي دادة الله خو خزنو وطررزو کو منمنتشہ عالم ہوئی چ زمماوی عالی و گرزی،گ جہل و گرزی او جاہل ہننا اللہ عالم پیدا کی وطرو کو او رضو کڑ کے اگ چاہتاہ چ لکہ صورتہہ عام 120 کے براشاش اوہ من کا لم تن خوہےناہ وجہ اللہ لو نورہ نہ آ پیلم د توحید پیلم د قران نژوند دی کومنګا غلا پیلم د قران اصل کې حیات هغه د توحید دی هغه د قران دی ورته او د زکر کې هغه چاته چې خوږه جسته بغیر حساب بلا حسابه پاسبب بغیر د اسباب ورکه کلی نه بغیر د اسباب الله دې دا سر سکونه مونږ لمر کی و ترزو کو منتشاو بغیر حساب او کورکې ته چات چې خوغ شي مرې ل بله سباب به ز قورکو ریز سبب نو ورز کوله وړرکو. لایتته غیزل ممنونل کاف نه یا م دګوره کله که تااصللم داسې میلا شو. هرراشي نه د خبرې چې را شي روټه را شي او لکه د خان صلب خوور شي او لوکې کې غی شي نهدي نې ممنان کافی را په دوستیبانې ب د ممنانو نام درم. ند او مؤمنه ولې دا غلط او کافر سره تعلق ساتي چې مومن نه دي دا غلط او خلق سره به تعلق نه ساتي مخکې بقره کې ویلوونه یسالو ن کانل محیز حې صلات چې غیر اختیاري دی نو ناکارا چې بدعقیده دي هغه څنګه دا تعلق یې زمملګرته یا پوسې دوتې چللټ اعلان وکو نو مې واسه لا يتخذ الته یو فرض کر کړو دوتې کې آخاز ذکر کا ندی نسی مومنان کافر را پو دوستی بھی دو مومنان او مومن مومن سر تعلق سچ غریب دی اجز دے اغسر اللہ شاہ او چاچوک دا کار ندے دے دا اللہ دا ترمنا سورت مائدہ کے را روان دیم یا ایوہ اللزین آمنو لا تتخذو الیہودا ونسوار اولیاء منسو یہودو نسوارا سورت نسا ایک سو چوالس کم را روان دیم دا پنځمه پاری اخرې مخده ا خل دې لسی مؤمنان کافي ولا په دوستې دې دا ریسه زرت او چا شو قضا کار نه دې من الله دې الله ذ طرف نه فیشې ان فیشوسیس کې لیس فیشې انده اشې نه دې سو کې نه دې چې د مؤمنانو سره تعلق نه ساتي او د غلطو خلقو سره ساتي د دو وجد دولتونو دو نه د وجد مالونو نه الله ولې څه بشې نه الا ان تقوموا امتقا ماګه جزان بچکوې تاسو داغې نه فزان بچکولو صدا خو بلځه کیم راضی سوره مائده آتش پیتایاتو ګوره دلته وې تعلق به نه ساتي اځته وې ک دن دی بیان نک له څه بشې نه مائده لو ګوند روان آلتا وین کزما کتاب دی بیان نکا یا آتش پیتا خلیالا لکتابی لستو ملا شئین او آیا او ملیانو علم دی کتابی کن نه تاسو پا یوشی تردی چه جاری کئی تورا تونجیر اوائی کتاب قرآن چرا لگلے شوی تاستا ترپا ترپس تاسو نام او ملیانو چه تاسو سو پوری زما کتاب جاری نه دیم راج کله هم ندی خودله ندی چې زما طرف نه راغله ده نو لستو مالعشه تاسو له څه بشي اني تا ته خلک مولي څه وای په الله زما کتاب نه بیانې نو زما په دې له څه بشي اني د خلکو نظم ولایې اوس پوښوي کنه چې دین دی بیان نه زما کتاب له څه بشي اني او دل دی چې د غلطو خلکو سره تعلق ساته نو لسه به شي اني داسې کیسه قران بیانای د امام راضی کله ارای یو باندې چی راغله او د سهاران کلی کلیتا دا په فارس کې یو کله امام راضی پادیکه نه پای کړه باندې چی په بازار کې پوکړې وريده غبارہ راخو دوری نو چی پوکه اورګناله دورشی نو پوکی باندې هغه د کښې یو هغه باندې چی سره دا جدمه کلیدل نه ها ولې کاجی بشیر دوره غږ شه او د سپارغه په هوا کې لوزی خداغا شیخ وخشه ایا تر کینې له وې دا خپل اړیکې ته ولوم چې دا, دا سې عجیب بشیرې وزمنې نشته او دوره ده ها واره یا زوله دا غل دې مينې تر کینې ونه وروګوند چې د زوري ورګړ واغا خپل شه وې دا لوچوي ختمه شوی و اخو هواوا او چه سشو یو خودی کنگوری دا جزانی او سانده دونه کند شیع پره واته دا دونه که باره اغیر اواغسته دا او پاگر کلی بازار کې گرزی او آواز کوي و یا ایوحال بالده یا ایوحالناس اے خلقو بے بذت حاضر او خلقو ددی کلی در حل و جبتن بمثل حاضر شئی تاسو جدیغون دیجی بشیلی دلی ری چه شئی دوره دیو پرسیگی نو دوره آئی داخو ایش نو دا ما خو پی غد گمانو چه داخر شئی نو دا, دا بازو وطن تا یو سما داخو دوره شئی و ای نو ایوهننا بی بلدت حاضر ری بمثل حاضر شئی ای در ایوالو فمثل دیدی تاسو دا شئی من تاو په غډ غومانو زه غټ پټکي والے زه غټ پګلند دا والا کلوي سړي او کوي تنگه من دین مين پکې نشته او خلکو په غټ غومانو شهدا فاروق شدا عالم دي چې دنه ګوري نو د شر په او د بدعتو بوجې ده وا به بلته حاضر ده خلکو په غټ غومانو ګوره غومان په دا حال غبارې هغه کار دی ګوره چې نور ګوري نو به څه نشته ویمند سایبان ویلو چې اختلافي مثالونه بیانوي فلیسمین الله فی شیئن لا تنقمون تقا ویحذرکم الله نفسه او یله و الله د خپل ځان نه ویل الله د خپل عذابونو نه او خاصه لا دې ځلګر هو زم نظام بچکاوا څنګه چې د ماده لالم نه خلک ځان بچکی نو د ناکار خلقو نظام ساته په ست یو طریقه ده چې پاږی ځان بچکولې شي والله ما ده دینه بچکا ما ده دینه خلاص ساده بس ده چې یو عاشر درشه پدې طریقه چې صرف د بچاو کوشش کې چې د خلک منکاینا نور مسدې ده لن جوړې نو دا غیره د پاړه نور د نو سکون او اطمینان او مينوونه نور کې ام واحد تور کوه کپټویا چې په شنو استاذو کیږي یا کار کوی غیللا نو پوی بانی الله <سؤال> او پوی پاسبانی چې پاس مانو کړي واچ پموکړي الله پروشي قدرت والا درې مخه پر داخیره تقیب وکړي او جو ما یوم یاده کا اور چوبم می هر یو نفس آ چې دک عمل کړي من خیر اندسنه کینامو زळखاره هر انسان بخپل عمل کاره وینیغه بیا به هر یو افسوس کوي عالمت نفسم قدمت اخرت انفتار افتار کې باداشي په هرې وینسان پنځم آیات کې چته د زړه نمک په ریپ سروس تر تکویر سوال سم آیات کے باداشي عالمت نفس ما عذرته په هرې وینسان چې حاضر کړي ميدان د قیامت صورت سورته ح قیامت کې باداشي ينبئ الانسان بما قدمه وا خبر انسان پا عمل جده پس رس تو داروانو او او معنی مخکری گلوزان مخکی اولیگا زان تیارے کہ ضرور اولیگا اخراتونہ قوا معلومہ لگاوا تلاوتونہ قوا منزونہ قوا انشاءاللہ او دا سے قلو زان رس تو پرے دا کتاب پس رس تو دا گی اغه داروانوی و ما من سونا وا چ کہ عمل کرے من سبت سبد اینا تودو خو خیلو انبینه و بینه و بدم بایده کاشوه ما بینده ده نفس مجرم کیم او ما بینده عمل دائی که ام ادم بایده زمانه لره یو کسو او بلراد ایر از مخیراتونو کم اداکم و جمعاتونو دازی نزیل و ارکون پیسه یرم حال دا خوڑی خکارو شو وولی میدار خوڑی دی فیسره چې جداز سخی او جدازونو پیسی و ارکیم زمنګل لګزې ده دا ورغه زمنګ نګيږي الله تعالی توفيق در هم <تصفح> نو دا کاناریو نیمزې دا چې خیر ده وای ما یو نو کدا زه یو ځکی ورکو ما دې یو کانال خرصوم په سلويخ لکه بيدا جوړ کوم مې او یغه استادانو ته دا موږ جوړو دا موږ جوړو خو څو زیاتہ ک نو مې هغه دې چې تک من له سلويخ لکه روبې ا خرڅ کدا زه په والا خ پیغامه دادې اوس لاسیت نیمه اوس لاسیت نیمه دا صدکیږي نیم. نیم. والا یې چې دې دې بل صد پچ سید کې مال راضی کنن واسه به دې صد نه ښه مېدا وجودونه قربانیا نه کې نو دا غو تیار زه وکړم وددا چې ما تعلق هم خویرې ورم بیا خو مېدا اوس میرفته وې کنه دا اورورا هغه عمل زانه رسپره را ويحذركم الله ونفسه او یانه تاسو الله خپل ذات خپل عذاب نه الله واه مې ربانه په خپل بندګانو باندې قولوا ان کنتم تحبون الله دا رما خبره تیزی په اتباع پیغمبر تابعداریو کا واکه چې تاسو مینه کوي د الله سره لمما سره زماته تابعداریو کوي ګوره مینه د الله یی بند کړه پسکه په پیغمبر کې چې څوک پیغمبر کې اگر ته مینه د الله مې لاویږي د الله مینو د الله طرف نه او ته بخشش ملاويږي اره هم پکيږي تابعداري د پیغمبر کي او ميند الله رازي مغفرت د الله ناراضي ميند الله رازي ها اره هم په د الله ته طرف ناراضي اتباع د پیغمبر کي دوره کمال لهام او ګوره نورو زینو کي رازي ويا فلكم من ذنوبكم من رودي لکه سوره نوح کې او نورو زینونو کې عظلته مین را مولا یا فلکم ظلو وکم داولې دلته اتباع پیغمبر کې راغلې الله وی چې زماده پیغمبر تابدار دي وکړه نو بازنه ټول گناهونه بدله معاف کما کمینه راولې نو مند تبعیز پاره ده مافی بو کتابستا من ذنوبکم ده بازو گناهونو دلته غامن لړې دا تاسو ما ته پیغمبر ته تابعداري وکړه نو ما به کې تاسو تاسو تاسو ټول ګناونه لیکن ټول بدله مافه غمدې پیتبه باد پیغمبرو کو د خلکو پروا نه ان ساتله په دمره خلک وقفل کار کوي جنازې باندې تلوار کو ته جنازي نه پس فورن غلم دفن کو مه اغه نور چلن دی اغه نوري غلط سې زونه پینو کومه پیغمبر وی دی هغه وکوم نالاو ایستا تول گناهو نما فهم اللہ دی زمان غمو ناو خواده معاملات و پیتوا پیغمبر کې پدید یبانی بحری محیط دی را خیصہ فیصله نکلی را بحری محیط وی دی ابو حیان اندوسی اغاوه مند دا محبته و خالف سنت رسولی فو و کذابون و کتاب اللہی و کذبو سوچ دعویٰ چې چیزا ما پیغمبر سر مند دا او اغا خلاب د پیغمبر د تری که که ده سنتو که فهوه قذابن ده سره د درو جن ده او ده اللہ کتاب د نسبت د درو که دیو خوابه زعشق رسولی با او دیو خوابه پیغمبر حاضر او ناظر دی کرسی ده کارب ده آسی خالی پر خوده مجلس کے بے کرسی خالی پر لک اداولی پده امکین ازا ده پیغمبر کرسی ده پده پیغمبر ناس ده نو دیغه عاشق رسول موطو پیغمبر نسته ا دیغه چې د موست تیم راشي نو بیا پیغمبر موجود دی کنه ولی مخه کېږي پیغمبر رستو کې خپل ځان مخه کې د مې یو ملکره ده چې میفل کې ورغلو نو مخه کې شو هنو هغه چاله کسم مخه کې شو و رستو شکرې ولی وې بدبي مخه و مليشه شو به بی. دا وې دا کرسی سره خالی پر تا و و پدې د پیغمبر د لپاره نو دا امامتی زیم پیغمبر لگا پڑی را کرنے پیغمبر بتا بس شات اولا لی تبا مخی اولا پیغمبر موجود دے حاضر او نازر دے کن اسلاسو پنیز بانے نو امامت حق دا چا دے پیغمبر دے اسلاسو پنیز بانے وینا لکا شریر آگر دے شر جوڑے شریر آگر دے چا صحیح خبر رکے جنازہ کے دے باواد جنازہ کیوں کی الکا گوڑے یو با نزائی دا روٹی بندوبت شو علکه دا خلک دی روټۍ دی باغله که خلک جنازه دی دا نو که ته علکه دا आवाज غلط دی دا आवाज نقصان دی आवाज حرام دی وګوره ملشله باغله شته جوړته موږ جنازه کې دا مصیبت دی هغه څون جوړ او چې خلاف سنت आवाज وکاو او چې سي आवाज سوقي نو وې دا سره دا شر جوړه هغه کله من می ساری کې چې کم د ملی کسان دی هغه باسم د قبر نه پسې ساری ډیره دی نو چې دې ته هغه دې سال به رټي بندوباسل کوکړے هغه بوکړے کړه ته اوس ولې خلق کو زوړه هغه خلک یې ساره نه مناسب نظر رټي خلاف سنت کار وکي او مندا عاشق رسول يو نبي عليه سلام دا چې ته په محمدی منوراه په مکه په جمعتون کې کلی کلی شوی یا محمد یا علی مدد کتابو جمعات کې کی غټ دې کلی یا علي مدد تا په مراد کې کلی یا محمد یا حسن یا حسین یا فاطمه حادثه دا د نبی علی سلام په جماعتونو صحابه په جماعتونو لیکل شوی دی ته زه عاشق رسولی ما نبی علی الصلاه و السلام د جماعت په جمع دا وا یا صحابه وا کړی دا عاشق رسولی ما تا مبغذی رسولی استاد پیغمبر ته شوه د دشمنی دا صحابه سلام کستا تا دښمنۍ نو تا با هغه کار کړو کم کار چې پیغمبر پاک کړې کم چې کار کړې لري عقبې پیغمبر نه وکړي هغه بنکې پیغمبر مونږ کړې هغه بنکې بس دا د پیغمبر طریقه وا عاشق رسولغه دې حوادې غوا به باغ نه و مخې وي الصلات والسلام علیک یا رسول الله دا پیغمبر دې ته ګړې یو ساهی چې تکری دی زو د عاشق رسولي ما خلاب د سنت بګی او زما د پیغمبر سره ميناله قبر په پخې زاده پیغمبر سره ميناله نبی عليه السلام د یال له احادیثو کې راغلی نا رسول الله صلی الله علیه وسلم ایو سسل قبر او یمنا له نبی عليه السلام باندې کړو په خوځې د قبر نا او د شنیدونکو نه په قبر باندې کا پیزل له سمه پاره کې غلب ول امر امام ها لنتخذن علی مسجد اچ چاچے قبرستان کی جماز جوڑ کو چاچے قبر فوخ کو نو پدین کی زیاته کو زاد دین کی زیاته تک اوتزان عاشق رسول و تما تا مقام دنه قبر غا کنه قبرونی گنبتونه جوړ کړي چونی په لګولې د ټیم پټې پښتونونو محرم کې هغه رنگونه ور کړی دا پیغمبر یو مولا دا واس کړی چې دا حرام دا وایي مغبره کې بیان کې قبرونه کډ کډ ګوري پاغي ګومبتونہ خدری دي دا او قبردانو وجود دا شی غلطته نو چې کم قبرستان تلارشم او زو بیان کم قبرونه پاغي زو همدارام دي چې چا کړی غلط کار کړی وې خلاف سنت پیغمبر کړی نه باز وی دا خبرو غمنو وریدلې چا غو پولیس خود دې بیان نه وکړم به وې قبر حرام دی ملاقات له وازه کړې ده حتا به سبا الله دربار کې څه جواب کړي او زه عاشق یم رسولي موځما ده پیغمبر سره نه بل یو پټکي आवाज پیغمبر سنت دي یوازې د پیغمبر سنت دا پټکي داغه د پیغمبر عادت او سننې زواید دي کدي وکړه ثواب ده کدي ونه کړه ګناه پکې نشته ورو پیغمبر خو بیا پرتګوم نه وچوره په کار کې بیا دا نه چي لنګوي هيو منه وبل نه منه سنت منځونه خلاف سنت پښتونونه کې بلد وګرځو د مازن په دواګه نه شروع کی لا دعا بعد صلات العیدین فیض الباری شاه محمد شاه انور کشمیری رحم الله فیض الباری کدیز لیکلی دی کدیزایا فیض الباری لیکلی دی چې لا دعا بعد صلات العیدین داختره د مازن له دعا نشته او دا وګ دی دی دا هغه د دې د څوک نه کې او استاد د وانه منه خیره د پیغمبر بدت نه مانم لس کال علیہ ادگا دا دا نبی علی السلام د ځای ته تللی چې په اختن نه پسې دعا کړې دا چې د نبی علی سلام په ځای کې تورہ کاته مشکلې ته چې لار شه نجومه کی منځونه کې پد اڑ اس باندې په ځایونو کې منځونه کې خلاف سنت بکې ته چې د چورې هاخوره کور تولې د چوری پیغمبر صحابهو کړوا و دایي بيبيانو دا دایي يهودو بيبيانو کړوا دا زکه کړوا چې نبي عليه السلام بیماری سخت شوی و نو نبي عليه الصلاة السلام په بيمارۍ باندې يهودو خوشالي وکړه کور دلال زنانو ته د خوشالۍ شي پاغه وخت یې دغه دا وکړه نن سبا زموږه استاد اګه شابه چوری وکه یو مولي سېغه پیغمبرې چې اوتره غړي ساروتې چې ځکه بوجړه کیږي بیا او بګی مزيدي دا د اخلو وازه کړی دا آ, محرم کې او دا خوراکونه بده خوري دا نه وجدا حرام دي دا غي سره مشابهت راځي چې 40 سنه مشابهات او کو دا غي سره په قیامت کې کی پاتې کیږي شربتون بس کی په محرم کې د روټوبار بندوبس کی پیندسې کی تیر دا خو شابان دی پینځه غو ټولوبه اغه فضیلت چې کم راغله اغه د ليله تل قدر فضیلت ده زدا سور احاديث چې په پنځلسم د شابان د سپیکر اغری دی هغه ټول موضوع او روادو منګلتې خلک حضور کړي پاغش په دا چې راغان جوړې او انتظامات کړي او ټېګانې کړي د ملیانغه ځکه نو یو به کې خوراکونه دی پیسې خوراکون دی دولتونه دی, دولتون دی لازم دی په اونما او چر دی بدعات و و و کی آ آ او شرکيات او تردیدوږي ها او چې نه گئی نوګه زمنګ بلګری منګه کو نو وې دا ناشنا مسئله دي ناشنازه کې چاغي کړینې سبب د صدقې مزه پینده سه اوګي ډور او روزه محرم کونه سه ډور سواب ده چې کوم اصل بدعته شرک ده نو دا غیر تدین نه کې یا فضل زوړ ورکړي او موږ عاشقانه رسول یو اوه این کنتم تحبون الله فتقبلوا بکم الله وياغفلکم ذنوبکم جلاذین پس ده دعا کوي له دعا وکړي د جنازې نه پس دعا نشته ټول فقهاوي زکا د جنازې نه پس چې دعا کوي د پیغمبر په طریقه باندې خلاف راځي پیغمبر پاکي جنازه فورن کټ دیو جنازه او دعا امر پیدا او پولیسه به په بل اواز ودی د جنازې نه پس پولیسه به اواز وکي یو به نه زوی ګوري ټول میلمه او لگ لګلګی سار شي ادا حالت دې مولا هغه چې دپل خوړی اوس کیا هپېلې شي وروړه والله <متدخل> غفور الرحیم الله دې بخښش کوم دې لبان وا تعبدار یو دې الله تعبدار یو دې پیغمبر کده واولېدل بهشکه الله امین کې د کافینانو سلام پنځمه خبره تفصیلی جواب په حضرت دي صالح السلام کوي بهشکه الله غره آدم نو آل ابراهیم و آل عمران الله مغلوقات مخلوقاته کولی اې دا زرېتن بازو ها مين بازن چې دا اولادو زرېتن د ال عمران له بدلې په داسې حال کې یا زرتن دا اولادو پیدا پیداد بازونو الله دې غوډن کې پویا یا کچوي خزر ال عمران اې نه ماربا به شکه ما نظر پیش کړي ما مختمن لیدا استاد پادا دا بچي په بدني چبګې د ما کې محررن دا به آزاد کړې شوې ساده دیند پاړه الله چې په ګیډه زما کې کم بچې دی نو دا به ستاسو کور خدمت کوي دا ما ستاسو دیند پاړه وقف کړې ده د بیت المقدس خدمت به کوي دا غي مقصد دا او چې دا به علي کې چې پیدا شي نو دا به دا الله دیند پاړه وقف کوم الله قبول کړي زما دا عمل انکا انت سميع عليم یقینا تو خاست اور دلواله پوئ دی سلام نه یا وې کاور دلوالین ته اپویا پارسبانین ته مور فلم ما وزع کل اچ ویجو ګولا هغه حمل لره چې حمل چې په ګډه وغه پیدا شو وقالت وی دی خذ اذا ما رب بشکا ما اوجو ګو دلون ساجی نه الله ما فیضا به الکی او کور کو خدمت پکې دا خوش جنې وخت دا نو جنې کو اغه خدمت نشو کولې کم کار دې دینځه الګ کولې شي والله اعلم الله پوي پات دې او دی الله ویژه چې د چال کارخ نما د جنکو نم کارواله ما نو دا غین الله مریم پیدا کړه د مریم نن الله سو دن کارواسته کله خې خې خځه خکار کوي په ملک کوړو نو کې او درسونه کوي توحید او د شرک حارت کوي توحید اثبات کوي بیان کوي د سنتو پرم او وازا تا داغیب الروڑی او پروای دینم نه کوي واه خوټه میدان کې ولاره او چېږي وي غم او خاده کوي قالت نوي دی از ماره وای نی وازاتو او ولی سجکرو کلو انسا نه د نارینا پشان د زنان یا اصل کې کلام کې قلب دی ليس الانثى كالذكر ندې جنسه زنانه په شان ته ده جنسه نارینه چرته جنې چرته لکنو الله چې دا چا نه کار اخلي نو اخلي د جنکو نه کار واری ما دا هغه مشهور خطیبی خنساء ها شاعره چاله راګه نه سورہ کاوغهسته سلور بچیو سلور والد الله په پا دین د پاره وقفه شیدان شو عائشہ تو ګوره ماشاالله ته کار اغسته و میخونه پټه کوي غړوسته شوی نه وا مریم ته وګوره ها دا دنګ بیا عائشہ تو ګوره الله یې نه دنیا کې اغستی و وګوره دا عائشہ سره روایتونه راځي انا عائشہ انا عائشہ دا د عائشې روایت دا د عائشې روایت نه نه ماشاالله د خې خې خذری خو قران نه زمنګ نزدکړه او لګیارې د قران درسونه گئی او ډېر خلکو ته او د الله فضلې او ډېر خلقو ته قران زده کړ وایني سمېته امريامه او وخت تکله شي خدای الله کتاب مخلوق ته ورسوي تا, تا پرواکه وایني سمېته امريامه بهشکه مونږ کی خدای ته امريامه او نیمه او ته مريمه خدای دی مريم دراما يرومو په مانده قصصه دا د دې مور په دې قص کړي او د خدمت د بیت المقدس او بشکما زه پانا والم دله پتاو په اولاد د شیطان نټی شي وینا چې الله دې ته شیطان او نه دی سوي او د اولاد اولاد د دې سوکو عيسالې سلام الله سي بچ کنو چا چې کومو دعا ووخته دا الله ولغه قبوله کړی دا وتقبل الله بوا بقبول سنین نو له یوکړه دې لرا قبول ایکړه دې لرا رد دې د پاره د عبادت په قبلو لو خستو څنګه چې مور ویلو چې دا به خدمت کوي دا الله د دین اکه مریم نا الله هغه خدمت د دین واغسته ده څو دیندار تابیدار و چې پیغمبر په خدمت دا غي و لگاوخه هم به تها الویګر دین لا په لو لو خستو سره لو یو لی دا او نماز وکړي چې څوره کال کې یوشې لویږي دا په میاش کې بغته ده او چمیاش میاش کې غټيږي نو پافتکه یی دابطه یې هغه پر اس کې راځه هغه 10 ذلول ځوانو ذلول کېږي دا مکفلا او حواله کې د زین راځه السلام تا ځکه اغه د مسی خواوندو ها کله مار کلاج داخله بشو پاغي باندې زکری علی السلام زید عبادت خانه تا محراب داز مقابلی زید د شیطان سره مقابله کی لیکا د محرابم د مقابلی شیطان مګا بګې کله کناسه مقابله ورسره کو نو مهداه باغزه چې د شیطان صدا نو د شیطان ملګرتیا کې لګیا ز سنتونه پس په جمع د واګزه شیطان زمما ملګری خو پیدا شي کې یو یو مړه مقابله سره کو به دد پکې رسم پکې شرک پکې او خوشالۍ کې په مهداه کچھ ادا کړو نتکه نه مقابله وکړا د پاسه مهداه به د پاسه لیکلې یو جماعت لالم د پاسه په ری کې یو کپلې جوړه کړو یا غو سیاظم دستگیر أغسني اېلو یوزان راوراسهګا منګ پتا فریاد کو میرا عبد پاسه مقابله کوي ها څه دا لکم مرګ دیا وجدانو موږ دا أغسرا بلا موسم مي وي قال انوي زكريا عليه السلام هي مرجم د چپتر دي تعالی دا مي وي قال ته مي مرجم هو منزل الله ذات الله بهشکله د ذ کړ کوې چ بلا غي بلا ساب خادم ځمه چا ما سرهدي دال مارو او د کمې نورڅخونه را ځي خوما تايو تو غ ب غه بعدت کوې خدمت ذکومه او چې راشم نو نه کمره ډکي د چلا شم کمه ډکې دا قو خوراک نه نه را او دو هو من اندلله دا نو چې دا زما فلانی وجزا دا غو فلانی په وسیله دا غ په ذریعہ دا وتوي هو من عند الله دا کده دي زمانه لازم فلانی پیر کمال دا لازم فلانی سبب کمال وکنه کمال د رب ولزتو ان الله يرزق من يشاء بغیر حساب الله د ذکر کوي چاله چکوږي دا کرامت ته د مریم کرامت دي ته وي چ الله هغه انسان عزت منکی ارشه خداغه په اختیار کې نه ای عزت مندی ملاو ده خورا کو نه ملاودی خدا مریم په او طاقت کې دانو خبره نه و حدیث د بوخاری کی راځي دوه صحابه راغلو د نبی علی سلام سلام هغه وخت ډیر واغسیدو بیا کمزوریو راغی واپس دل بیا کوته تیارو وډه رضی اغ رضوار دو و سره امساګانوي او د دووارو نه داسې امسان داسره روانه وا تبوي چې دیک سره بچيانه لګیدلې داسره نه غالي او چې په کوسور دنه شو کوردا هغه مساواب یا پکې اغړ لاله وا په بل شپه کې بیا هغه امساګان تیارې کیوي او نه پکې نه وا دا کرامت اولیاء حق دې خود اولیاء په اختیار کې نه کداولیو په اختیار کوي پکار چې د امسا کې د صحابه او 24 ګونکو د الله په قرارداد ساتل ساتل شو چې رانا په کډالاپه ته اوتنه وا چرانا ځانګړلاله ام پته اوتنه نو نو کرام حق دې د اولیاو خدا اولیاو په اختیار کې نه چې د انبيو معجزي الله له معجزي ورکی خو انبياله مسالم داغنه سدي اجز دي پښ وس بسکره دا وینا او صحاب یسین خپل وی وجعلنی من المكرمین وس دا کی او ځان نه کاله لری کړه کاله ځان نه لری نکړه خلکو په کانو وشت شهيد شو خلون عزتمندی دا چا کارو الله عزتمن کا نو هنالیکا د اذ ذکریا ذکر احمد داوی اونمن شرک یې کته ته قدامت ی نو په مقام کې هنالیکا پدقزه کې د ډېر شوق دوا جنا دعا او کچا زکریا علی السلام چې بلا شو مې وی بلاو شو د خو بچینو او یا الله لا سوچت کړه یا الله چې مریم اله بلا موسوم مې وی ورکه د بچی موسم نوي ګیره مې سپینه شېو ده سن مې کالو بو دایما مالم بچې راکا دایو چ هغه بلا موسمه بچو ورکه دا بلا موسم مې وی ورکه بلا موسمه بچې راکا الله تعالی قادر دی لا شچتګړی او دعا غواړي کنا دې کدا اذکریا ربو قال اني وی زماربا وبخیماتا پر خپلنا بچې پاک یو بچې راکا الله پاک راکا پاک او د اخلاقو رضيرونا پاک د ګندو کارونو نا ولې چې بچې نا کارشه بدملشه د بیا د چاپل چې سم پ غمبر د نه شيسم د پ غمبر بچ ک نهان چا ک د خراب اووسمکه نه د ګورو بچ ما سره نه ک شتی کې نه نه سوي لا جبل یاسیموننی من نما منګ الله زمن پاک بچې نصیب کا ن کا مل کا ددارې کا چې د چاني الله تهله وررک ن کا مله ډیر د نا نري. وقتی او کس یا را اے یو باجی را او ترخواست کچھ بچی مینشتا اللہ در دیڑ باجیانی ری دی بچی نشتا اللہ در بچی ورکی نیکا مل بچی نیو اللہ دندارہ ورکی انکا سمیع دعا بشکتی قبل انکر دعا گانو صورتی انبیاء یو کم نوی کے براشی ذکریہ علیہ السلام دعا غوارے حاسوے و ذکریہ اذن آدارب رب اللہ تزرنی فردوانت خیر الوادسین سی اوادیسړی <mysticism> اولادنی سره خپي وی الله مال یو بچی راکی ما تشتمبردا لالا وی فاستجبنا له و وهبنا له يحيى يحيى واسلحنا له زوجا ګور لکتتو ګور ما دا غدوا قبول کلا مولا يحيى بچی ورکو له ما صالح جوړکړه داګه دا پارا خزہ داغو خوب شي ګوره پیغمبر دی ژوند دې د خو په خزہ کې قابلیت د بچنی شي چولې ځان لا د خزہ کې د اولاد صلاحيت چاوا چاو, چاو؟ الله ژوندې پیغمبر د خپل خزینہ اولاد نشي پیدا کولې اولاد بریده صلاحيت بکنی شي چولې او دې روان دی چاله ګل بابا لازم چې بچي راکی ها کاکا سي بچور کوي او ازي بابا بچور کوي پیغمبر دې ژوند دې زاله بچي نشي پیدا کوله بچي پیدا صلاحيت د بچي نشي پیدا کوله تاسو سوچو کوي او خلکو او زنانه او تاسو په کومه طریقه رواني دو دوه طریقونه خالي ني یو په دی طریقہ چه خواهون دی. اسباب موجود دی. اللہ بچه اور کئی. او یو بغیر ده اسباب بچه اور کئی. لکه حضرت عیسیٰ السلام. او موجزی ها اللہ بغیر ده پلانو ده مونب پیدا کئی. لکه اگونا حیوانی پیدا که ده گتینا. انسانی پیدا که ده خارونا. لچه تال تزیر. نو بابا بچې ورکې نو یې بغیر د اسباب ورکې نو بغیر د اسباب او بچې اختیار د چا سره دا د پیر فقیر بابا سره نشي ده د الله سره او کو پاس پاسبابي ورکې نو بابا په کم سبب ورکې خاورې کې پروت ده هغه خاورو راپاسيږي او دا دا جائز دی په دې طریقا نه نو سوچ په کار ده بابا بچې ورکې وا دا ته کوزان ته کنزل کوي ته سوچو خبره کې کنزل نه ګنځلې ځان یا به ته خدای توب وي او یا به وتا په غدد طریقه بچي قال رب ابلي ملتن کا مو کو خبر الصفا کو پختو کوي همغه دې خبره کې سوچ وکا وې زماده پلار صلات چهلم دې اله کا داسې وې وزال ټول خلک هم دې سلوختی ته چي خودو خودوي چې بچي پیدا شي نو ته پلار او زماده دې کې چهلم دې لو غو نه څوټ به غاره مال چټه ورو ویجي زماده پلا د نیکه بچهلې می دازې ومه دا خبره خو دې اسه برداشت هم خیر دی خو دا خبره خنویوله دا خننه نه نه جمعه کې دیږي وی وله نه مته څوږه کا سروخته دي خزي روان شوست اخوخه مې ز اخوخه زمانه د الله په خاطر په چيله اگر اولي انګه سمې دعا خبرې گئی کارونه گئیو خلاف مګې او د شپه مګې ځا کو لري خلک هم خندې فنادتون ملائکه او کومګه پښتو ساده وایو پښتو کې الفاظو کې بیا یو ګور داسې وي ته چې ځاسې کارونه کې نظام وری نه خندې او منګې چې وایو نو بیا د خبرې نه وی کنه زنبو وایو فنادتون ملائکه کینی پښتو کې کی صفه خبرته دهو فنادتون ملائکه او واژو ګور ته فرشتو حاضر کې ده قائم الله ولاړو دعایو غختله یصلی چې دعایو غختله د ته صلاة پماند دعاء لوګو بي سره ده دعایو غختله فلمه ميداب ميداب خانه کې لا جوابانی مشغوله او دعا, دعا ختم شنه نواب او فرشته او تاوازو کو چې ساد دعاء دعا لا منذور اکلا طالب اچي د وکي زمنګ بلا ختم شوی ان انشاء الله او الله زمنګ دا دعاګانې قبولي کړي خلکو په حق کې چې چا بچی نه الله صالح هم کمل بچی ورکا او ډېر خلک د ډېر وخت لاسه بچو په څیر ارمان دي الله لري او نزدې خپلوان او دوستان ډېر با جانې ملګري زنانا زمون مواونین الله ته خپل پاک نه کمل بچی ورکا چې دا چا رښتینې الله رښتې ولا جوړه ګا ان الله يبشرك بيحيى بیشک اللہ زیرا دغه تا دا په خیال اسلام مصدقن بکلم من الله تصدیق اونکه په حکم طرف الله نه سردار وای وحسور پاک باز وای او پیغمبر دنه قانونا قال ان وی ګوره داسه بچی بدل کومه چې سردار وای ها پدیندارای کی او پاک وای بالکل حسور پاک ها دانه چې آباد خلق له ته مانې کی هغه نه پاک باز وای او پیغمبر من صالحین او پیغمبر کومب بیم انو یز ماړه با سرنګ وشی ما په او تا کی ما تر سیدی بوډا واله او خدای مې شان دا قال انو وی فرشتي کذالیکا خومدارنګ څنګه چته وی بوډایو الله یفعل ما شاء الله کیا کار چوغړی او الله کمزورې دي سر زمونږه کاجی وسان الله کاجی زموږه ډېر خیال ساته الله دی او شپغتیا کال او عمر کې هغه الله بچي ورکوجه الله هغه بوډاو شپغتیا قاعده کې زړیدو یا سوکریږي یا نه ها بچي ولاله ورکو خو بیا ته بابا واغسته او بچي ماشاء الله ښه ګټ قال انې وې زماره باندې کونړي غلامه څنګه به شي مال علیکم نو قال وی پیغمبر وی زماره با وګړو ماللا آ تنه خزه کوم نخبہ زمان د بچی د پیداش قال نوی اللہ نخستاد بچی بڑائی الله تو چې منا به خبر بنشکولی خلق اسرا دری رجی او دری شپی اللہ رمضہ مگر پیشارہ اشاره تا ایام من را غلی او صورت مریم لسمریات کی سلا سلا یال سویہ دری شپی لدری او شپی بڑا بگن دری شوارو زبا چاہ سے خبر نشکولی پیشارہ بڑا گیا چدغه وکھ کله راشی مریم کی بیا رازے زبان بند شو نو تو پرشادہ نکار سب به بسم رب نو کا زبان بندشي مقصد دازه نو ام ته کار کاله پرې پوغو ته بیان کے داسې شدید دلائل ګور داچا پیدا دغری الله او ته ټیک ټاک او بیان نکې خل دې ځانه چاره جوړه کړې دا چاره قال رب اجعل لي اا واذكر ربك يادوق خپل رب له کسې دنده وسب بلاشي ولبکار او پاک بیا نوا بلاشي ماجګر ولبکار او سار سارو ما هم خو د الله پاکي حمد او ثنا واي کنا ذکر اخراج دټي مکه سارو ما غو خو راګونو دټي مدي خورګونو بجې پکه ځان لې ماجګره پکه ځان لې نوچه سورا خوراکون سیوه گی نو دورا دنداری سیوه کوا دو پخوا پخواد وٹیمو وسبی بلاشی ولبکار پاکی بیا نواس مازیگر اوسار مخیوان شوف بسم اللہ الرحمن الرحیم و ایو قارقی علیت بیا مریم من اللہ صلوات و طوحیت و صلوات و صلوات عالمی سائل عالمی ایامت و خونجی رب جو سلوات رجعین زیزتن رائیت جو سلوات د دې ځای دا اوس دریدش نکته ذکر کئ پاد د دې صالح صل او سلام د رسال له صل او سلام عمر دریدش کلو نو تین دې تی سنکته ذکر نکات پد چاغه بندو اله نو عاجز او الله تا او داغه غمور یاد کاچوی فرشتو اے مرجامې ان الله اصطفا کې بشک الله غره کړې تعالی د عبادت ته ستا انتخاب الله د عبادت ته پاره کړلې کلې وین ځان غوړکې د عبادت ته پاره خه کاونته دنیا کې والی ها خې خې خزی او تر مرګ پورې لګیا یو خپل کار نه پړېري الله دې نورم توفیق ورکړي سلام منګا پتواره کې او پاکه کړې تعالی د شک نفدین کې واستوفا کې او پاکه کړې تعالی علانیسال عالمین په خپلو مغلوقات د بیمارو د هیزنونه ستا باچ سنگ د نورو خوزو بیماریان د عزیز ستا باغه نهي شک به نهي تعالی انتخاب ستا دین د پاره کړی دی ځکه ستا دعا غوښتې وا یا مریمو نو کاګه مددگار وې دا غي ببل ورکاوه عقب انو غو عقب ببن غره کا او غا مذر کار نوو بل نوقطه اے مریمی عاجزی کو خپل رب ته او سجده کوا رکو کو سدرکو ددین کار کوونکو نا نو کاغا الوه نو داغي به خلق او عاجزی کو لا واغه بل عاجزی کای ذالک منم بالغ داد خبر نو د غیب نو د جمع حکم کو دا غی لک تا یو امبا اول غیب دی او علم اول دی امبا اول غیب جایز دی خبر ده, غیبو پوئے خبر پوئے تا تا ده غیب چې پوهنی ا او الله ولپل کې خبر واچي او پوهی کې آیاو لکه فرشتي له ویږي او ته پله کې واچي آیاو علم د غیب وو ده چې نه فرشتي نو ته پله کې واچي او ځه پوهیږم لیکن سب اناکاره پیران وي ته ناکاره نا. ناکار خالق موليان زاسه ماجوم مو وي ورو ته وځونه روباسما نوحي من حکم کو دای دا له کته او ډېر خلک په دې کې گرفتار دینل د دې دی دولتونو د دو مالونو د وجینا زپړ تاویز رو باسه موضوع کوي ګم او کمیس مال له وړي یا واغه دا وکه یا واغه زیو ګوڑته کې بدای ويته کې بدای ته پویګي انو ویتر دیسدا کلا چغور زولغه قلمونه چې کم یو داغه به یو فرومرم زموار بشیدو مرجمین و ما کوم تا انو ویتر دیسدا کلا چې دې باس کاو جگړه نه کولم بیاو خصم په ماناده باس او د خبرو تروساله دغه واقع په بیت المقدس کې دیار د پیغمبران علی صلوات و سلام یو بیت د مرزې به خدمت کوم بل ویزه به کوم بل ویزه به دیندار ښه زوا څوک چې دیندار وي د دیندار خلکو په خدمت باندې خوشاله وي به غیر ماشه چې یو بو خدمت ارزه او چې دا څنګه غړړی وځفه کې نیمه یو واځه ما استاد دے س ما ته علم خيصا نبي ايوم ته مندي او بلوم ته مندي انو چې ځابه زو یو واځه کوم عالم دی د دیندار نو الله وي جګړه مکه وي جو طریقې وي چولو یا اس واچوي ا ح قلمونو گزار کې دریاپتا چکه ميو قلم د چا په درياب کې نیغ ودرې داغه سي عقبہ خدمت بچا کې د ملجمي کې نو چکه قلمونه ديال له گزارلو له نور پرې وتی دو او د زكريا عليه السلام قلم داسه درياب کې نیغ ده او یا قلمونه گزار کې درياب ته د متریقه داوا چوبره وادي دي دغه سي سين پله اباسين پله دا سي چوبره نو چې دچا قلم په جانب مخالف دا روان شو دغه څه او بو دوازې سین په طرف او او قلم په جانب مخالف روان شو نو عقبہ د مرجه میسه کې خدمت کړي نو چې قلمونه گزار کړه نو دولس قلمونه په طرف د وګور روان جګم غوپتلی یو قلم په جانب مخالف روان شو د زکریا علی سلام بس هغه ته خدمت پاتې شو چونکا اغیر محرم امو حضر قدر ماسی خاون دیو از قال از بیاد عیسیٰ علیہ السلام آجزی یاد کچوی فرشتو یا مریم اے بشک الله زیرہ در تا تا پہ یو کلمی بانی الله زیرہ در کئی تا تا بے په پہ عیسیٰ علیہ السلام باندی دیسا علیہ السلام نے تابیر پہ کلمی صدق داولی زکر دے پیداو پہ کلمی دو کن باندی چالاوی انسان نو انسان الله پیدا کړ په کلمه چې سامنو طرفه د الله نه نوندا غوي مسیح سازو د مریم, جیان مریم جیان او جیان بیاو ایمنی مریم وجیان مرتبه والا وي کې او د نکړو شو نه وي الله تا او خبره وکي خلق الله فرمایي پزنګو کې بوډا والی کې زنګو کی خبرې کړې دي مریم د رشم کې شي و انی عبد الله اتانیل کتابا وجعلنی نبیا مطلب الله کتاب را کړي مطلب الله پیغمبر ګرځي ابو داوالي کی به خبره کړي راځي با پمن الصالحین او د جماع د انبی او نبی نیکانو قالت نی مرضیه ایذ ماربا سرنگی بشي مطلب الک بچي انو د سدره ماته یو بندا زما خو شاسه د نیکانه ده شوی رزما با څنګه به خاونده پیدا شي قالانو وی فرشتي قزاديك الله قزاديك الله داوینگی الله یغلوکما پیدا کی آ بچی چې خوده ذو الله خوخذنو چې الله چاله ورکی بی خاونده بی بلاره بچی وربک یغلوک ما شاء ویختار ما کان له ملغیرا آتش پتا یاد د صنعت قصص کې ودا شي او شورا کې بلاشي او کم پنزستم کې لله ملک السماوات والارض يخلقو معاشا پیدا کوي هغه څه چې خوږ شي د الله څنګه پیدا کړي يهب للمي شاء و اناسا و يهب للمي شاء الذكورا او يزوجهم ذكرا و اناسا و يجعلوا مي شاء اقيما کلا چې فیصله وکړي یو کار بهشکه اوه چشان بیا شي و يعلمو الكتاب او بغيغه تا خط پلااس کتاب خط پلااس مداري کوي والحكمه او بغيوتا پويا پدين باندې وتورا او يعلم التوراث او بغي التوراث والانجيل با ينزل اوروبلیگی پاغه باندې جیل ور رسول لناب بنی اسرائیل اوبلیگی دنا راستاده بنی اسرائیل ته وایو چې بشکما راتګ دا ټول نکات دي پات دې د عیسی علی السلام او دا په مور باندې تا کې دا تکنی ما تاسو ته دلیل تر په در په تاسو نه اني بشکزه اخلو کو جوړو ما ستاسو ته پاره د خټه نه پښاند شکل د مارغو ها نو پوک حکم پای کی نوشیا مارغو به ان الله پای پوکم د الله وګړو د خات نه به مارغه شکل جوړ او پای کی به پوکوا ناغه مارغه شو په لا بې دا د پو حکم د الله ماته الله وی دی او پر او لک ما اجورم با د مونړون پیدا ولا برصاب رگه مد او فی الموت اجن د حکم ملو له بې سن حکم د الله چې د مونړون پیدا شو او اوبراګه مرض بو چې داسې به پداسې اسلام علي سلام الله راغ راغ پسې شو مله تبي قبر ته ودرېد قوم باذن الله نو مله ودرې وته قبر نا خدا په حکم د الله غوړی ها او الله او ته ویلو او خبرون به تاسو واغا سا فی پخبرو کورنو کے صدا لے کا پا چې خوري تاسو او هغه څه خزانه کوي په بذورې کوم په خلو کوډونکو په عايسدا انفي ذا لکا یقینا پدې کې عظیم شانږي رسالو ته بارا او اپ جدی صلی الله السلام که تاسو یقین کو انکی او تزکی انکی امداد کتابونو چمکه زمان تورات نام او دغه پاره الله را لارے کړې محلا چرواکم حلال کم تاسو ز پاده بازه سيزونه چې حرام کړی شي پتا سبانه قهرن بازه سيزونه الله په د یهودو قهرن دا سکړی حرام کړیو څنګه حرام کړیو صورت یا نام 146 نمبر را یا تو ګورې یو سل شپک سلوی اختم آیاتو کور ایک سو چیالیس وعلللزی نعادو حرزمنا کل لزیزو پارا پاکستانو چیودیانو حرام کرو منګه کل لزیزو فور عریو خامندنو کوالا لکه نکوواله ساروه لکه غوا غه یا خپړه والا و من البقره او دو خانونه دوه ځسی سپیړ غوندی خپړه او کو دا ټول ځای د پاغه حرام ګوره ها واول غنم یو پګوډو بيزو ګوډي بيزي حرام کړی موږ پاغه باندې واز ګره دي لدی واز ګید دي خپړه دا, دا په ما حرام کړی په يهودو باندې کوجه حرام کرو گی دا ما په حرام کړو جزای نه هم ببریم دا دې سر کې شي کړو ما دې سزا ورکړه دلته موي وځي ته کوم اوراته کړی ما تاسو ته دلیل باندې طرف طرف استادونه نویدګي دا الله را او زمما خبرو منه ان الله عيسى عليه السلام اوس په خپلو بهشکه الله زمما استادو رب دې نفاع بدو دا ای عبادت کوي دا چې فعبدونی زمابه نه کوي د یی صالح سلام و عبادت وکي د الله او د الله عبادت وکي هغه وي هاذا د یوالله عبادت کول صراط مستقيم د نه غلاردا د انبيو هڅ غري چې سرات مستقيم د الله عبادت کولو صراط مستقيم اوس د الله په کتاب پسېدللو اګه را چپو شو یا اولی د یی صالح السلام د دیناله کفر هغه کاونه د کفر قال ان وی سوق دادی زمایل الله دین الله تا نو خاصو خاص ملکری وی سارس حوالیون باز وی دا قصابا نو سوق دو بیا نو نزا ټوله خبره غلطه صاف خلکو جنونه صافو عقدی صاف وی دا خاص منګه امدادیان د دین د الله یو نهانو انصارو دین الله منګه انصار د دین د الله یو سره ولالو منگی مانړه وړه پالا غواشه پا په دې چې بشکه منگی غاله کې ختوم کې الله تا ایزو منګ ربا منگی مانړه وړه په خطاب چا دې تا منګ تا او تا بيداري کې منګ پیغمبر فقط توبنا الی کا منګه ماشاهدین سره دغه وایي کوم کو نه پته وی دا الله چ سوق مواحدوي منګ داغه صدا شمیر کا ومکروا ومکر الله او تدبیر کو دي سارے سلام دو جلو وَمَكَرَ اللّٰهُ او اخلاص تدبیر وکړه الله دا غاځ اخلاصولو نو تدبیر غواغه سوقه چې هغه کمزورې اې ته تدبیر کاو کمزوری نو الله کمزوره نه دا مانا نه دا تدبیر وکړ دی دی شالې سلام د وجلو ومکر الله او سزا د تدبیر وکړه الله هغه تا لکه مخ کې الله یستاجوب الله ټوګه کېدې سزا نه الله ټوګه کوي نه الله دل ټوګهږي او الله سزا د ټوکو ور کېدې تا نو دی تدبیر وک او الله سزا د تدبیر ور دا غي چا تدبیر کړو ډېر سغ بېمانو له څنګه سزا ور کړا د خپل ملګرو د لاس ور الله سزا ور کړا والله خیر الماکرین الله دې غواړه تا ها سدا تدبیر کا ان کو تا آبا سا تدبیر کہوئے سنگا سزائے ہو لے ورکرا یاد کا گورا تدبیردار چاہ شوئے دے ارہ زمانہ کے خلق تدبیردار پرستو کوي دیسا علیہ السلام شوئے ہو دیسالح علیہ السلام شوئے ہو لیکن سورت نمل فنزو اسم آیات وَمَا كَرْنَا مَكَرْن یشعرون دی تدبیر دی تدبیر دی وجلو دی صالح علیہ السلام امنگ سازاد تدبیر ورکلا غیتا وهم لا یشعرون او دی نپوی دل دارنگے سورتی انفال دیر شمایاتو گورے انفال دیر شمایات ناہم پارا وَيَمْكُرُ بِكَلَّذِينَ كَفَرُو لِيُثْبِتُوكَ او يَقْتُلُوكَ او يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ خوایم کور الله یاد کا تدبیر کا پیغمبرستا کافرانو تدبیری فضي کا چتاو یا یاتا اوجنی یاتا جلا وطن کی دادر تدبیرات پیغمبر شو تاسو هم دا که یا به قید کړي د پټو نه به که یا به اوخی الګو جماعت نه او کله کله کړي نه او که یا به وجنی چون کی قتل باندې اتفاق راغلو لو قاتل پمسکدار ہے ها وی یوسبی توکا او یقتلुका او یخرجुका دارانگی ها سورۃ الانام انبیاء خپردا او خود د حق پروستو دا هر چا تدبیر د مرگ شویلې ستاوم تدبیر کوي چاچه د حق आवाज کړي سورۃ الانام 123 نمبر یاتو ګورې اوذاکه جاله في کلې قریت عاکابره مجر لیم کوروفی دارنې ګزوری منګه پاروکرري کې مشران نه چې کله مشر جوور شي که نه او مالدار شي نو بیا به تدبیر کوې پکې کی خلاف فرستو اره د استاد ملانم خلاس کې مړه شه فاد جو کړی ایر از منگ مشرحانی بدنام کرده داو کودا اوی او غمش ای مانو دا سم تاسو مشرح کرده دا میشه تدبیرات شوی دیرو را یم کرو فیا تدبیر کئی پاک کری کئی خلاب داک پرستو فاللہو ایزا بولا صداور کم صداور کئی نو وما کرو وما کر الله دا مواجز وبد شما از قالاللہو یا عیسید نی متوفی کا حدیر ما پسیل ترالی گلو یوکز خسنگی نو اګه sawdust تاسو په پاسه کې زموږ استاد سره خاص کار دی ما زار دې چې ما ته پته نه وداسه عقل زير در نه شوې نه روړه ته به وځي ته کم به دا نو پیژنو نه ها بیا اوس هغه روان نه ته نو چې سه ما به دا لا له ما چوکته راغسر आले وي ها وي تمدا شي ډېر ما زار خو ته خوده با نه کړې ها مه ته دا خو بچكونو الله وي زبر بچكوم کنه والله یاسمک ز د بچ کوم اسقال الله او یا عیسیدنی متفی کا یا کچو الله او سلامنی متفی کا شکزه فاد کو اونکم تااله پ د کې مفی غ د اسم ف الله اوس ف جوړي کې د د مزارنا پایینده کې و فاد کوم ورافیو کا آپورته کوونکم تا له سره اوس. وز د پورتا کومه ایندکریو فات کومه یو مان نه دا اسانه مان نه دا ومطاهرو کا اخلاص اونکه امثال را تفصیلی موردی معنا کوي ومطاهرو کا اخلاص اونکه امثال را د تدبیردا دا کسانونا چې کفر کړي اخلاصوم څنګه الله اخلاص ک حضرت عیسی علی سلام کمرې عبادت کاو درزن کسان د نصاراو بېمانه را ل داغه یوه وو داغه د دا وژرو د پاره اصل أس... اور سره و گیته بن کا وی تا زمون ویسا اوی الله وی زه تا زمون د الله خلاص ی یو ډیر سرکښه پدیک هاوی ما به الله خلاصې چد کمری سوریشو جبریل د الله حکم وکې عیسی علی سلام دو چد کا چد کمری سوریش اغه او, او چت شو د په خپل مسګرخته شو. আজি کم ډیر سرکشو. په کبا نيا الله دي سال سلام روح واچا. دا شکل مجسم کلاغه. هغه وي ته یو ی زالمانو زستاسو ملګری درو موه ته یی ساي. څه څه ته نه نو څه؟ دا په دغونو اتو. و څه ته نه یا بس هغه لهونو وغه ټوټه ټوټه خپل ملګری. درځنو چې بارو و دی دا هله ک اغادي د چریوالې کې دې خپل مل غره نه موږ د نشوي دولوس اورو دي یو لسه ها نبي او یاده مونږ حساب وجه دې او خپل مل کرے وجه دې ولكن شوب به له او سم د دې اشتبابه الله وما قتلوا یقینا برفاه الله له دينه د وجه له علاوہ اما پور تک له دې د پته نشتا دغه تدبیر جوړ کوه الله ما بچ کړي یا بل ما نه یاد کچووی الله یا عيسال سلام اني متوفيقا بشك زو پورا غستون کېم تالرا توفي اخذ الشئ الوافيا پورا د او پورا الی شروع هو بدن دوالي زتا پورا اخنمه اوس اوس پورا اخنم رو او بدن دواله ژوندې ورافو کا او د متوفي تفسير دي ورافو کا پورته کوم ک مثال الایلیه د خپل ځان سلام ها د ترجمه شوی یا بل ترجمه یزکا یا کشوب الای صالح سلام انی قابزو کا بالرفع کا من غیر فوتن بموتن تفسیري ما اردو وی اغسطون که امتره را پا پورتکولوی لسمای برا زر پورتکولو برا من غیر وفاتن بغیر د وفات نا پا مرگ سرا پا مرد نو د ما داست ری پورتکولو جونده روح و بدن دوارا ورافه و کا او داد اگه تفسیر شد او داد که توفی قرآن کې پا دری و مانو سرا گره یو توفی پا مانو ده را غلی پمانا دا او دکی دول مرک سر او دکی دولو سر پورتا کی دولو سر دل تا توفی را غلی پمانا دا پورتا کول متوفی کا پمانا دا او چتواری سر آغلی دی زو پورتا کون که امتالا را توفی ما پورا غستل رو بدن دوالا پورتا لکا بر رفاہ اللہ ویلی دیم توفی راضی په مانه ده خوب سره او د کیدل سره لکاسوره تی انعام ګورتاسو یتوفاکوم باللیل وانا الله عزته یوش پتايات دی غالبن الله عزته شودکې تاسو د شپې او شپه ته مایت دی وهو الزی باللیل الله عزته یتوفا ورځ ته اوفات کې چو فاقید شپې له نو صاحب بیا چې د پاسې کی او ژوندې کېده نو پمر سره خنکه ختمي کی نو تا نکاح samt تذکرې ده بیا چې مرګ اخلي الله عزته توفیق کوم چې د کې تاسو بللې د شپې د شپې دیودی او بیا د سال او چټ کی را دعا او درم توفیق په معنی د مرګ سره یو سلوې اختمایات د سوره زمر الله يتوفى الانفس احينا موتيا الله يتوفل انفس احينا موتيا الله فاکر فاقیرو... التوفی <التا> معنه د مر سره ده الله فاکرونا په وح د مرکه مر پراولی وروتی او چت کی نو توفی په ماننه د پراغ اصل لکدن تا توفی په ماننه د کدو مریم ادا انا او توفی په مانزه مدرسه لکه سوره زمرو دته به زه یو توفی مرګ دې مرګ دې مرګ دې لکه ار دې کې مرګ معنا نه دا کله په د کې دو صدا کله په مانزه ټورا غستلو صدا او وصال له صلوات و سلام جندې حدیث کې راځي ان عیسی حی فی السما وصال له سلام جندې د به اسمانونو کې ینزلو دے بلازی و یقتل الدجال او الدجال به وجنی خنزیر به ختمی ابرازی دا ونګی ها دا فادر مانو صدا ها رازی قران کې او دی زبان تفسیر علما کین ها دا عیسی علیه الصلاۃ والسلام زمونږه قیددا دا قران قیددا چی عیسی علیه الصلاۃ والسلام جندید او او آغابا سلیلش یا سلویخ کاله حکمرانی پرې دنیا باننے او وراغی نه پسو بیا قیامت کا گی اجور انبیاء علیہ کې کی یو عیسیٰ علیہ السلام جندے رے دي ملی دی قرآن وی بر رفاہ اللہ و, و ما پورته کرے دے او من لے حدا او بعد رال سلام علیہ السلام من لے او من لے دا اوقن شب بیا اگا اشتباد ایراغلے شیخ القران وه هم مختصر دی ها شیخ القران الله دې په رحمتونو لريږي حازه په کتابخانه تکله کله دم نایاب کتابونه نا میلاوي دا لاور کې یو کتابخانه واسن سات کتلوم زو دا یې کې بخښه کتابونه میلاوي داغل تکي کتباني ته بخاله راتمو طالبې کولی حالي اومولم مطالعه کولا از بدر نور سالبو حاضر خلکو دي سالې سند مرقایز دي ځل مر قائدو و یا غولې سپټوي چاله کا تا سوي چی سالي صدا تو والسلام ژوندې وکړه نا ها و یا او نو قران کې چاله و اني متوفی کذو فاکوم کې موږ غو فاد نه نه خپل سټڈی کوله سره کوله او بیا چې دا هر پیغ حدیث کې چدازي چې دا هر پیغمبر بل پیغمبر چرا جی ندویم پیغمبر دا بل پیغمبر پنیم عمر سیوای اگر چه تاسو وای حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دا درش پر تو کالو دے تو دا غنا مکی چه کم پیغمبر د غوامر بسې دب لی کن چه سر پاس شپک شلی حالان کې سال سلام دا درش پر تو کالو چه تا اغمر لے او تاسو آئے دا شپک شلی دا حدیث دام غلط دے او قرآن چه دا مان ناغا مولی سب خدور مو سره سرانو پڑکے والے و اگر چھو سنی ہاں منو غنے و اگر سو نوی مانگر چھو علی سلام اگر من لے جوندے ندے تاکو تبخانی والا اما تاوی جواب کا مولی سب کنا او اما تاوی جے کہا زی پی جاندہ ما نوی اگر ساربو یا اگر پٹو خٹے ہاں چکے چونے وی سپنی جامے ویشے امیبس جوابو کیا اګه چې مولي سې دېګه جواب نشو کولای ماته امي ویلې کله ما هو پټ کې پسند نه اوس پروتوبې بسروه و چې امي به جوابو کې دا غوړمې حوې مال ځخهیب یا و امي سې خودا ته پوس د نکومه چې دا حدیث کم نه کېته چې دا وې چې ار پیغمبر چوروستو راځي نو د مخ کې نه پیغمبر په نیو به داغه عمر کني خپل بسوي و چې حدیث کې راځي ماته حدیثو مزه ښه کې نه چا وې حدیث بیان په تلنیشه ورځه په تاسو کوی ما تاسو موږه طبقاتو کبرا پروتو پنځم جن مل رواش شداري او خدای له معلوم دی کنه ما چې اته دا پیغمبر عمر بن لعزی حنګه پدیبی نیمبې داغه به سی وای د کميږي ا او ما چې دا لا چې دا, دا حدیث سیدي ویاو ما چې سیدي ورته ا او ما چې څنګه سیدي څې ویګه دا او د نبی علی سلام او عمر د رښت په تکاره سره 55 پک شه د پسا شپږ شه لیکاره شه داغه نو او ا ر دبسوا شپه ته پرک دو نیم سوه کا بیا سوشو 1500 کا شه داغه نمخ کی شمعونو زرقاله شه داغه دا نمخ کی یوشا له صدامو زرقاله شه داغه نمخ کی سلیمان علی السلام سلور زرقاله شه داغه نمخ من مسخ نوړو پیغمبرانو خو ځه خاص خاص یادوم داغین نمخ کی داوود علی السلامو اتز زرقاله شه داغین دا نمخ کی موسی علی السلامو مشپاره زرقاله شه داغین دا نمخ د 200000 کاله شو داغین مخ کی یعقوب علی السلام نو 300 شپې ته زړه کاله شو او داغین مخ اسحاق علی السلام نو 100000 کاله شو داغین مخ کی ابراهیم علی السلام 200000 کاله شو داغین مخ کی صالح علی السلام 300000 کاله شو داغین مخ کی یوحود علی السلام 400000 کاله شو 500000 او دا غینه مخک نوح علی السلام نوصوله کشه شوالس لکه قال نوح علی السلام دا حدیث سید او قران کې الله سورته عنکبوت کې وای لقد رسلناهم الى قومي فلبسفي البسنتين مالګلین علی السلام قال قوم تا سل کال عمر اتر کړو زر کاله الا 50 مگر 500 نیم سو کال یازر کاله نو قران زر کاله ده اوتویش پالس لکه لده سنونه گتا کلا و یا امولی سیب جو روی خوشاند دا سرانیخ شا چې دا خطاریر خی جوابو کوئی ما دے جوابو کته چوی دا مطن خدا دے لقرآن خلاف دے متن او سنہ دیم غلط تے دا حدیث سنہ دے ثابت نرے سنونه گتا کلای ما دے جوابو گئی کنا ای جواب موږ دموله سره نه ته پوښتنه مې ته به خبرې څنګه کېدل ته کېده مثال اسلام مل عمر نه جواب نه پته نه یو څه وای اعمال ته چې وای اسلام ها وای چې ته وې عمل لګنه نو مخ کې آیات کې وای و ما کړو و ما کړ الله تدبير کو يهودو دي اسلام دوجلو اغه خواجو نو اته چې وې ان کا الله <اللعبو> ويا عیسی تا تمیوجنه نو الله خو بیا د چا پړ اوکلا د یهود پړ اوکلا یهود منګ تدبیر جوړو تا وجنو الله و تدبیر م جوړو ایماد العمل انی متوفی کا بیا خو د متوفي مان د شو نغی تدبیر جوړه الله ایماد العمل کا نو الله پړ د چا اوکلا یهود اوکلا سوند اگا تکلا و یا کو ته فاده وته چې د اسوګ دې د دا زده مولا نه وې ای وای ته ویج دا تاسو وی پته شتي دا کوم عالم دي دنیاج عجلو کولا دا سه خلک ګوره د جوابو کوي کنه و چې دی و موږ سره د زیش پیلا او موږ دعوت دعوه تورکو انجه ما اجازه دعاوته نه دی ویج نه جی موږ سره ملماسیا کوي ما نه ملماسانه او تاسو خبره غلطه اورئ نه تاسو تاسو احمدیان پرویزیان چې نه قران منه یو دا باغي خلک چی صلی سلام علیه وسلم مړله سوک چوی عیسیٰ علیہ السلام من لے نو قرآن منی و نو حدیث منی قرآن کی اللہ وی عیسیٰ علیہ السلام جواندے دے وما قتلوه یقین بر رفع اللہ وما پورتک کردے دے او اغا دے وجہ وسم دے یو حدود دا اشتبادا دے د خلقو خلکو عیسیٰ علیہ السلام سرے اغا ها من لے نا من ندے جواندے دے روڑا او متوفی پا مانا دا او دکی پورا استروس را او دی پراغ لم اپور ایا متوفی وفات کوم باندې پایندکه اوز دے علما فرت کوم وجائل <سؤال> اللذین او ګرزون کے معا کسان راځ تابعداری کړی سات فاضل کابرانو ترت قیامت بیاخاز ماته واپس کدو سازو دے فیصله حکم زو تر مزه پاسه کی تاسو پای کی خلاف کوي کسان دی چې کفر یو کو نو عذاب او کوم پر سخت دنیا واکي رب کې او نو دې د شوکم دادی اچھا کساندی باندې تفصیل ما کوم وخت مختصر د سیده مسلم هر چا کسانی چې مان وروړو مړو کنيک نو پوره وړ کې د توجورم بدلې دا او الله مين کي زالمانو <سؤال> سلام ذالک البیان <سؤال> نتلوه دا بیان لومنګ دې درا الیک <سؤال> فطادت دلایلو د قران د حکمتونو نه بیشکہ صفتی عیسی علی سلام بنز الله پشان د صفط د آدم علی سلام نبی پلار پیدا او بی مور تا ستره ناشنا ګوري الله علی آدم علی سلام مسلمان مورم نو ما پیدا کړو پدا کړیو درنا د خاړو بهوي چ شان بیا شو الحق پورا بیان شو دا تر بولرب ثانا نومه کې شکون کنا اشپګه خبره مباله چا چې جګړه جا وکړي په دې عبد جدي صلی الله علیه وسلم کې پځاینه چداه ته علم د قران فقلو تعالی راشي چې منګه جذور او والو منځامن په لزامن تاسو خو دې من خو دې تاسو نفس له من نفسو له ټول به یو میدان باندې جمع شو اب دوای بو کو بیا با مباله وکومنګ یا ده ابتحال نه ده یا ده بحاله نه ده چې بحاله نو لعنت او چې ده ابتحال شي نو عاجزي بیا عاجزي وکومنګ به بضانتو ګرځوم نو بغړزومنګ لعنت د الله په تا ورزونو دا بیان نشیاو قصص بیان نشیار دي او نشته دې بل حاضر پرکوول والا بيدال <سؤال> الله لا بشك الله دې زور والا او کدی والدن بشك الله دې پوهه فساد کوونکو اول حساب پدې ځای خدمت شو پدې کې بیان د توحید ری بابونا واخر د سلام